Stina Svensson, en talesperson för feministiskt initiativ, sa så här om porr. Jag ser den som en form av mäns våld mot kvinnor. Kvinnorna framställs inte som människor utan objektifieras och är bara till för mannens njutning. Det hänger ju ihop med att kvinnor utnyttjas, så jag tycker porren ska förbjudas. Så enligt henne är porr kvinnoförnedrande och objektifierande. Hur då? Jag har liksom riktigt fått en förklaring på det där. Pratar man nu om synvinkel eller pratar man om själva filmen de skapar? För det funkar inte varken eller. Det är två människor som är med i parfilmen, en man och en kvinna. Mannens ansikte finns inte ens med på bilden mest av tiden. Han finns bara där som någon slags kroppslig dildo. Medans all fokus är på kvinnan för att hon är stjärnan i filmen. Och mannen är bara någon slags bihang för att hon ska kunna njuta. Så vem är det som blir objektifierad egentligen? Stina Svensson säger att kvinnor framställs som objekt som bara är till för mannens njutning. Nej, se, våldtäktsporr hade framställt det på det här viset. Eftersom det är våldtäktsporr, det är hela poängen. Det är extrem dominans där kvinnan ska spela, som att hon inte är en frivillig deltagare och att hon inte njuter. Så där hade du kunnat ha det där objektifieringsargumentet för då hade det varit rimligt på något sätt. Det är inte rimligt överhuvudtaget och säga det om helt vanlig porr. Vet du varför? För att tjejen stönar! Väldigt högt! Hur fan kan du inte märka en sån sak? Hela argumentet om att kvinnor framställs som objekt fallerar så fort man sätter på en porrfilm. För om man tittar på porr så ser man att kvinnan njuter väl som mannen. Det som framställs är alltså två människor som njuter av att ha sex. Och det är inte definitionen av objektifiering. Och ifall du tittar på två människor som njuter av sex och tänker Det är bara en konspiration! Det är bara mannen som tycker om det, kvinnan tycker inte om det egentligen. Ja, då säger väl det mer om dig själv och din syn på sex än vad du gör en själsta porren, eller hur? Jag menar, det är ju bara totalt jävla sinnessjukt att du fullständigt ignorerar hur kvinnan reagerar på sexet och istället tittar på egna teorier om vad som försiggår i hennes huvud. Du vet inte vad hon tänker. Du ser bara det du vill se. Det känns som att eh, feminister som kritiserar por inte ens kollar på por. För de verkar inte medvetna om att det finns olika genrer. De säger att porren är kvinnoförnedrande, men, men vilken, vilken par är det de menar? Menar de att bögporr är kvinnoförnedrande för att det inte finns några kvinnor närvarande och att man borde kvotera in kvinnor i bögporren så att det blir jämlikt? Är det är det där de menar? Det är väldigt konstigt att man aldrig pratar om böakporr när det kommer till detta så kallade förtryck. Det är alltid män som förtrycker kvinnor inom porren. Även att porr existerar i väldigt många olika former. V vad är det för vi snackar om ens? Snackar vi om mainstream mainstreamporr? Eller snackar vi om feministporr? Där man fokuserar mer på story och estetik. Eller snackar vi om BDSM-porr? Där antingen mannen eller kvinnan kan ha den undergivna som blir roterad. Eller snackar vi om amatörporr? Där ett... Förälska ett par, göra en liten knullfilm i sovrummet och ladda upp online utan något, utan något bolag eller manager eller kameracrew inblandat. Du har smala brudar, feta brudar, mammor, gubbar, bögar, flator, transsexuella tjejer med kukar. Alla fetischer under molnen täcks inom porren. Porr är mångfald. Per definition så är inte porr heterosexuell. Och när man snackar om porr så snackar man om alla genrer som finns inom porren. Så det säger väl en hel del om vissa feministers erfarenheter och kunskap när det kommer till porr, eller hur? De vet inte ens vad det är. Och de pratar aldrig om hur är mäns övergrepp mot män. Eller hur är kvinnors förtryck mot kvinnor. De tror alltså inte på att förtryck och övergrepp kan ske i samkönade förhållanden. Jag älskar porr! Det är någonting jag har väldigt mycket erfarenhet av. Så jag kan den här skiten. Och denna porr jag kan tänka mig som faktiskt är kvinnoförnedrande på riktigt är facialabuse.com. För där så händer det väldigt ofta att tjejerna faktiskt inte vill. De blir lurade och pressade att göra saker de inte vill göra på grund av ett shady kontrakt. Och det är riktigt jävla vidrigt. Om man vill snacka om kvinnoförnedrande porr så kan man ge sig på just det bolaget. För de behandlar sina kvinnliga arbetare som skit. Men att ge sig på porren som helhet är bara en sån... Dålig jävla 70-tals stereotyp av feminism. Och en av många anledningar till att ingen kan ta feminister på allvar nu för tiden. Kan vi skippa det här skitsnacket om att kvinnliga porrstjärnor per definition är offer? De gör det de vill göra. Och jag ser inte hur det är kvinnoförnedrande att en kvinna gör det hon vill göra. Snarare så är det den renaste manifestationen av feminism. Det är en kvinna som totalt trotsar samhällets normer, och istället gör det som hon själv mår bra av. Men vad händer när hon gör det? Hon får inte bara skita av män för det. Det är inte bara män som dömer henne negativt. Det är även kvinnor också. Kvinnor som dessutom utger sig för att vara kvinnorättsaktivister. Ifall du verkligen bryr dig om kvinnliga rättigheter så borde du fan kunna erkänna att en kvinna har rätten att knulla hur hon vill. Hela idén om att porr skulle vara kvinnoförnedrande är kvinnoförnedrande i sig. För man försöker begränsa kvinnans sexualitet. Man bara antar att hon har blivit järntvättad och inte möjligtvis skulle kunna tycka om och göra det hon gör. För det är omöjligt. Ingen kvinna är ju kapabel till att utöva kontroll över sin egen kropp och att tjäna pengar på att göra någonting som hon tycker om. Att knulla. När man snackar om manliga porrstjärnor så snackar man om det som varje mans dröm. Men när man snackar om kvinnliga porrstjärnor stackar man om det som stackars okunniga offer som inte vet någonting om livet. Och det här är alltså så vissa feminister tänker. Det här är inte kristna gubbjävlar jag pratar om här. Radikala feminister ser på kvinnor på samma sätt som imamer eller präster gör. Kvinnans fitta är smutsig och ifall hon någonsin tar kontroll över sin egen sexualitet då måste hon sättas på plats. Det feministiska motståndet mot par är grundat i känsloargument och projicering av personlig smak. Ingenting annat. Det handlar bara om att du har ett gäng kärringar med torra fittor som bara vill knulla i missionärställning. Och när de tittar på par så blir de äcklare för de ser en kvinnlig parstjärna som gör någonting som de själva aldrig någonsin skulle vilja göra. Men istället för att använda sin jävla hjärna och inse att alla gillar olika... Så projicerar de istället och tänker Stackars kvinna, hon måste ju lida av det där För jag hade inte tyckt om det där Och därför är det inte möjligt att någon annan tycker om det heller För alla kvinnor ska vara som jag Det finns intervjuer med porrstjärnor som talar väl om sitt yrke De uppvisar självmedvetenhet och en sund känsla för ansvarstagande Och det blir väldigt tydligt att det här är intelligenta kvinnor som vet vad de gör några få exempel är Stoja, Sasha Gray, Aisha Carrera, Jesse Rogers och Sunny Lane. Men vad händer när du visar en sån intervju för en radikal feminist? Jo, du möts av en riktigt vidrig kvinnosyn och en fruktansvärt nedlåtande mentalitet. Du har en porrstjärna som säger rätt ut, jag gillar att göra porr! Och den militanta feministen svarar Så så lilla gumman, du vet inte vad du gillar. Du har bara blivit tvättad av de onda männen. Du är bara förvirrad. Den militanta feministen skiter fullständigt i hur andra kvinnor upplever verkligheten. Och så fort personen hör någonting som inte passar in i deras egna världsbild så avfärdar de det med att säga Du vet inte vad du tycker egentligen för du tycker inte som jag. Kan du inte bara lyssna på vad fan det här säger? Istället för att försöka bestämma vad en annan kvinna ska göra med sin kropp. Jag slutar aldrig förvånas över hur många feminister det finns som är kvinnofientliga. De hävdar att de är mot patriarkatet men de har precis samma kvinnosyn som patriarkatet. De ser kvinnor som svaga sekundära varelser som ska låta någon annan bestämma åt dem. Och i det här fallet så är det Gudrun Schiman som ska bestämma vilka sexuella preferenser du ska ha för att räkna som en bra kvinna. Jag har alltid sett kvinnor som människor. Och vet vad människor gillar att göra? De gillar att knulla. Jag tycker inte alls det är konstigt att det finns tjejer som gillar att ha sex. Uh, gillar att ha sex på konstiga sätt. Uh, och som gillar att visa upp sig. För det finns män som gillar att göra alla de där sakerna. Och eftersom jag ser både män och kvinnor som människor. Så har jag inga problem att förstå sådana enkla saker. Exhibitionism är inte någonting som är exklusivt för bara ett kön. Jag ser inte manliga parstjärnor som offer. Så vad ska jag se kvinnliga parstjärnor som offer? Det är klart att det finns psykiskt ärrade pundare med bekräftelsebehov inom parren. Men det finns även starka utbildade kvinnor som lever ut sina sexuella fantasier på ett ansvarsfullt sätt. Men det är inte bilden man får om media. För ingen vill veta av starka kvinnor, speciellt inte radikala feminister. För det absolut värsta de vet är fakta som inte stämmer in i deras världsbild. För de ser bara det de vill se. De skaffar bevis efter sitt perspektiv och inte perspektiv efter bevis. Och när de möts av verkligheten så måste de hitta på larviga konspirationsteorier för att inte drabbas av ett mental breakdown. Jag respekterar faktiskt kvinnor tillräckligt för att tro att de kan ta ansvar för sina jävla liv. Jag lyssnar faktiskt på kvinnor när de talar. Jag avfärdar inte deras upplevelser av verkligheten vare sig positiva eller negativa. Det är fi. Som har den vidriga kvinnosynen för de vill neka andra kvinnor deras sexualitet. När de kollar på porr så skiter de fullständigt i vad tjejen som får kuken i sig tycker om situationen. Istället så vill de bestämma hennes åsikter åt henne. Och det de har bestämt är Du tycker inte om det här egentligen. Du gör det bara för männen. Jag ser faktiskt kvinnor som människor som är kapabla att ta egna beslut. Och jag köper inte att allting som kvinnor gör antingen för män eller på grund av män. Det är helt möjligt för en tjej att sminka sig, ha sol och raka sig under armarna för att hon vill se snygg ut för sin egen skull. Inte för att hon försöker attrahera en man. Feminism har ingenting att göra med att försöka se så ful ut som möjligt. Och det är helt jävla otroligt att det enda partiet i Sverige som utger sig stå för feminism vill förvandra landet till Saudi-Arabien. Ett annat land där är olagligt. Utöver att göra porr olagligt så vill även FI förbjuda striktklubbar. FI är inte ett parti för kvinnor som vill ha jämställdhet. Det är ett parti för kvinnor som vill styra över andra kvinnor. Det är den totala motsatsen till feminism. FI vill berätta för kvinnor att det inte är okej att de gör vad de vill med sina egna kroppar. När religion gör det så kallas det för kvinnoförtryck. Men när FI gör det så kallas det för feminism. Feminism just nu är bara trendigt. Det är ingen som tänker på vad jämställdhet innebär på riktigt. Jag har alltid identifierat mig själv som en feminist, långt innan jag blev mode. Ordet feminist har alltid bara känts naturligt för mig. När jag har vuxit upp i världen så har jag märkt att kvinnor har det värre än män. Jag har märkt att det finns ett patriarkat som knullar alla i röven, inklusive män som jag som inte är bekväma med att leka alfahane. Och jag tycker att vi alla borde prata mer om könsroller och jämlikhet och därför så skulle jag aldrig rösta på feministiskt initiativ. Det var en tjej som sa att hon röstar på FI för att hon är en feminist och hon tycker att alla människor ska behandlas lika oavsett kön. Ifall du tycker att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, varför i helvete skulle du då vilja stödja ett parti som föreslår mansskatt? Gudrun Schiman vill jämna ut löneskillnader genom att införa en jämställdhetsskatt som BARA MÄN ska stå för. Det sammanfattar väl deras radikala politik, eller hur? Man vill inte ha jämställdhet mellan män och kvinnor. Man vill ha jämställdhet på mäns bekostnad. Man skyller på alla män för att det finns löneskillnader. Jag tycker inte det är okej okay med löneskillnader. Varför ska jag behöva betala en extra skatt? Bara för att jag det födas som ett visst kön? Mentaliteten som ligger bakom FIs politik är systematiskt manshat. Man vill ha hämnd på alla jävla män för allting de har gjort mot kvinnor. Och när ens drivkraft är hämnd, vad har man för slags grund i sin politik då? Jag kan förstå varför folk röstar på FI. Av samma anledning jag kan förstå varför folk röstar på SD. Många människor är inte rasister, men de röstar på SD för att det är det enda partiet som vill ta upp den ansvarslösa invandringspolitiken. Samma sak med FI. Många människor är inte manshatare, men de röstar på FI för att det är det enda partiet som har jämställdhet som sin huvudfråga. Och det är en giltig attraktion, för det finns orättvisor mellan könen och samhället har en kast syn på kvinnlig sexualitet. Men sättet som FI vill lösa problemen på gör dem till samma sorts förtryckare som de hävdar sig vara emot. Och lösningen på sociala orättvisor är inte att vända sig till ett extremistparti vars politik består av förslag som förbjud porr och inför manskat och tvinga på barn omvända könsroller. Jag har varit inne på deras hemsida och läst och de har en väldigt fin fasad där de slänger runt väldigt fina ord och gör fina löften, men det är allt det är. Innan du bestämmer dig för att stödja det där partiet kan du inte läsa igenom partiprogrammet riktigt noggrant och kolla på intervjuer med framstående partifigurer. Folk blir lurade till att tro att FI är ett feministiskt parti, bara för att de har ordet feministiskt i Och det ordet lockar seriösa feminister, men partiet drivs av radikala stereotyper. Och värst av allt så har FI fått för sig att de är de enda som har rätten att bestämma vad jämlikhet innebär. De har kapat jämställdhetsdebatten och ingen vågar säga emot av rädsla att bli kallad sexist. Vilket är riktigt jävla absurt med tanke på att det här är ett parti som kräver kvotering överallt. Men själva så har de 93% kvinnor i styrelsen. Partiet tror att de har monopol på feminism bara för att de har ordet i sitt namn. Men FI är inte riktiga feminister. Feminism har ingenting med genus att göra. Feminist går inte ut på att bestraffa män på grund av deras kön. Feminism har ingenting med vänsterpolitik att göra. Sverigedemokraterna är större feminister än vad FI är. För SD vågar i alla fall erkänna att hederskultur finns på riktigt. Man kan vara högervriden och värna mer om kvinnors rättigheter än vad FI gör. Och anledningen till att folk hatar det där partiet är inte för att de hatar kvinnor. Det är för att de hatar idioter. Det har ingenting med kön att göra. Om det fanns ett parti som var helt utgjort av män och de hade velat förbjuda porr och införa manskat så hade alla hatat dem precis lika mycket. Det är ingen som bryr sig om vilket kön idioten har, för idioten är fortfarande en idiot som framför idiotiska förslag. Även att jag själv är feminist, så tar jag inte illa upp när folk talar illa om feminister. För jag förstår precis vad de menar. Jag förstår precis vilken sorts människa det är de syftar på. Ordet feminist har blivit någonting fult i dagens samhälle, och det är inte utan anledning. Det är på grund av sinnessjuka idioter som Gudrun Skiman och Lady Damer och alla andra galna idioter som har felaktigt utnämnt sig själva till representanter för feminismen i Sverige. De gapar högst, får mest uppmärksamhet och de smutsar ner ordet feminism och förstör för alla andra feminister som värnar om jämlikhet utan att hata män. Men här är grejen. Du vet inte vad feminism innebär bara för att du råkar ha en fitta. Du vet inte vad feminism innebär bara för att du har blivit våldtagen. Du vet inte vad feminism innebär bara för att du har blivit trakasserad av män. Och ifall du vill kalla dig själv för feminist så får du faktiskt använda din jävla hjärna. Och fundera lite grann på vad som är sociala orättvisor och vad som egentligen bara är din dåliga självkänsla. Det finns nämligen en stor skillnad. Porr är inte kvinnoförnedrande bara för att ingen vill knulla dig. Feminist är inte en titel som kvinnor har mer rätt till. För kvinnor kan förtrycka människor också. Kvinnor kan förtrycka andra kvinnor. Och det är anledningen till varför jag tog upp just porr i den här videon. Det må verka trivialt som att ah, han är bara sur för att han inte kommer få runka längre. Men det handlar inte om det. Det handlar om mycket mer än så. Fis syn på porr reflekterar deras syn på kvinnlig sexualitet och på kvinnor överlag. FI vill bara stå upp för en viss sorts kvinnor. De vill inte stå upp för alla kvinnor som finns. FI vill bara ha ett annorlunda sorts kvinnoförtryck. De vill inte ha jämlikhet och frihet. Så ifall du är en seriös feminist så hade jag rekommenderat att du kollar någon annanstans. Att rösta på FI för att man vill ha jämlikhet är som att rösta på ett gäng nazister för att man vill ha mer invandring. 2010 så fick FI 100 000 spänn som en gåva för att upplysa om löneskillnader Och vet du vad Gudrun Schyman gjorde med de pengarna? Hon eldade upp dem Hon tände eld på lappar medan som pratade om löneskillnader, som ett publicitetsstunt Vet du vad hon hade kunnat göra med de pengarna istället? Hon hade kunnat donera dem till kvinnojourer För att hjälpa kvinnor som försöker fly från våldsamma förhållanden För sådana sorer får i stort sett inga pengar, de drivs ofta ideellt hon har kunnat donera pengarna för att hjälpa kvinnor som har blivit utsatta för hedersvåld. Kanske till någon utbildning för socionomer. För socialen i hela Sverige är skitusel på att ta hand om utsatta utländska kvinnor och barn. Men det gör hon inte. För hon bryr sig inte om kvinnor egentligen. Kvinnovåld och kvinnorättsfrågor är det som hon tjänar pengar på. Och så länge de sakerna fortsätter existera så kommer hon kunna säkra sin politikerlön på 90 000 i månaden. Man måste verkligen undra hur seriös en feminist är när hon eldar upp 100 000 kronor bara för att folk ska prata om det istället för att faktiskt hjälpa kvinnor i verkligheten.